так і в фойєтеатру. Стюардеса. Хто, я питаю, зміг таке зробити в салоні? Так і в роздягалці. Пасажири мовчки виходять з літака, залишаючи стюардесу на одинці з цибарилом. Стюардеса. Це ви зробили? Цибарило. А як же? Ви ж самі попросили роздібніть? «Паса і розслабтеся! Я розтібнув і розслабився!» Так і на Притеатральному Майдані. Діалог двох. Славі Кошталянчукові присвятам. Трагедодрама на пів акту. Діють. Степан Сергійович Правдивець, доцент. Євгенія Михайлівна Правдивець у дівоцтві Балаченко, диктор. Дія і картина. На сцені Степан Сергійович мовчить. Євгенія Михайлівна слухає. Сергій Степанович, намагаючись щось сказати, подумавши, змовчує. Євгенія Михайлівна, встаючи, мовчить. Сідає. Сергій Степанович жестикулює, потім мовчить. Євгенія Михайлівна, ніяковіюче, починає швидко-швидко поринати у мовчанку. Степан Сергійович мовчки мовчить. Євгенія Михайлівна відповідає йому мовчанням. На сцені запанувала тиша. Сергій Степанович тоді вмикає телевізора. Євгенія Михайлівна з надією в голосі мовчить. На екрані поволі виникає диктор. Деякий час мовчить, потім починає швидко говорити. Однак, на жаль, звук в апараті зіпсовано, і голос у диктора відсутній. Степан Сергійович, він же Сергій Степанович, недоречно-голосно мовчить. Рвучко підводиться з надією, б'ючи телевізоро беззвучними ударами. Євгенія Михайлівна починає нарешті нишкнути. Степан Сергійович мовчки, німіє. Після чого настає гучна пауза. Євгенія Михайлівна голосом, який зненацька зривається на мовчанку. Западає цілковита тиша, яка переходить в німоту. Після чого після неї в цілковитім онімінні постає кінець. Вода або нове сценічне прочитання Сцена являє собою велетенського акваріума. Там, в рідині, плавають кілька чоловік у косовородках, На них, окрім аквалангів, нічого нема. Жваво сперечається, однак з того чути лише гучне булькотіння. Дехто намагається перетиснути іншому повітря або й вирвати Загубника. Ось один ніяк не промудриться налити там чарку горілки і перехилити. Так само марними є спроби плакати, а особливо утирати сльози. Ось хтось щоразу видирається на гору хапнути чистого повітря, за що його вбивають ножем, прив'язують цеглину. Труп повільно занурюється, забарвлюючи воду геть у червоне. За акваріуму постає гігантська афіша «М горький» на дні. Стоп машина. Ніхто, нікуди, нічого не було. Лише прилітала зуря. Це коли чіпляли Бережнева, гігантського такого, над хрещатиком, то щороку йому домальовували ще одного героя Радянського Союзу. Усі тоді стояли і бачили, як в безголосому повітрі здіймається, напинало, побачивши нову нагороду, натов розбігався і вмить виникав таємний гумор. Не було дня в соціалізмі, аби не вродився новий анекдот про Леоніда Ілліча. «От соціалізм», – сказав Подя, – бо він ще п'єс не писав, але вже матюкався. А він упав на диван і задар а Вони стали непарними, бо він саме тоді знімав восьмиміліметрове кіно «Біле доміно» з чорною ознакою. Детектив про Опащенка. Пащенка. Нових сюжетних ходів не було, бо заважала ціла купа ще не проявлених плівок. На Сталіміра теж годі сподіватися він геть вщух, бо й до того дуже комплексував, що його так названо. А от тепер, після того, як почали реабілітовувати жертву сталінізму, трохи скис. Хто ж знав, що цей процес дійде до того, що потроху почнуть реабілітовувати і Сталіна. Вже з'явилися статейки, вже потяглися воєнні кіна, от тоді йому життя не стало остаточним. От соціалізм уперто толк а він відчував –